Розбещення особистості відбувалось одразу в декількох напрямках. Крадіж і секретність завжди ходять пліч у пліч. Злодій увесь час боїться, що його накриють. Напевно, ти, Оресте Олеговичу, дуже розбещений тип. А вже ж, я досить розбещений авантюрист. Але бунтарський дух правдолюбця мене майже врятував як особистість. Тому як лікар-магнетик і... Травознай, я все-таки досяг успіхів. До речі, я недавно сотворив цікаву настоянку для зміцнення серцевої діяльності. Треба, щоб ви побили, Рудольфа Карловичу, як піддослідний кролик. Ну чому ж? Збір із самих трав – древній, перевірений. Тим паче, що ви і я прийматимем його паралельно, тільки в різних дозах, згідно, так би мовити, з віком – і функціональним станом організму. Досить вам зловживати нітрогліцерину. У пообідній час Родольф Карлович Лещинський, накрившись теплим пледом, медитував у тому сенсі, що він потомки відмежувався від усіх проблем дня. Нарешті його свідомість занурилась в темряву, і він заснув. Його тіло – Немов мініатюрний човник лежало на гігантських опадистих хвилях неосорого океану на життя і, незважаючи на свою утлість, виглядало непотоплюваним. Чому? Напевно тому, що Ридольф Карлович мав дивовижну інтуїцію і уміння пристосуватись. Він умів допомагати виручати, за що виручали і його. Методом його впливу був батіг, погроза і шантаж та пряник, компроміс і хабар. А ще він ставався дивовижно сучасним, не відставав від нових війн життя, любив усілякі наухау. За всіма новинками він, звичайно, поспіти не міг, та легковірним не був, але якщо бачив у чомусь раціональне зерно, то обов'язково намагався осягнути, а якщо відчував, що горішок не по його зубах, доручав компетентним фахівцям. Геомагнітним жополем, тобто магнітним аплікатором, Лещинський захопився не на жарт і, схоже, не помилився. Здоров'я його явно зміцнились. І цілком могло статись, що організм не тільки припинив старіти, а й помолодшав. Утім, грамотний французов ще комбіновано частував Рудольфа Карловича власним серцевим збором, краплями береша, настоянкою ехінацеї і свіжими соками. Він так вишколив у цьому плані братів-китайців, що ті вельми ретельно стежили за раціоном шефа – і нерідко приховували улюблений ним кон'ячок. Через дві години посвіжили Рудольф Карлович, розплющив очі, плавно підвівся і попрямував на кухню. З'їв великий апельсин і знову до читання рукопису. У підсупку забігла барменша Анюта, прочитав Личчинський. Хто така Анюта? Та ага, ж, це почалося з бару, в який вони випадково заскочили в приморському селищі. Він називався цей бар анюта. А от як барменшу звати, яка різниця? Христофоров уповноважений дати їй будь-яке ім'я. Отже. Розділ шістнадцятий. Катастрофа. Під супку забігла барменша Анюта. «Васю, у нас є білий ведмідь. Тут якомусь піжонові ящика приспічило». «Ти ж знаєш, воно прострочене, та ще й солідно. Його Іван Гаврилович для заквашування шашликів використовує. Хай краще бере чи хабаровське». За кілька хвилин Анюта прибігла знову. «Сволочний клієнт трапився. Бачите, він любить лише пиво, білий ведмідь». «І тільки німецьке. Що робити?» «Вибачитись десять разів». «Вибачалась». Обіцяв зґвалтувати на світі бару. «Ну, дідько з ним, нехай вдавиться». Постачальник Вася прихопив ящик баночного пива «Білий ведмідь» і поніс услід слід за Анютою. «Ти казала, що пиво просрочене?» «Казала, що його нема. А може й не отруїться?» Біля свійки бару стояв похмурий молодик. Забачивши ящик з пивом, він скривився. «Адже можете, якщо захочете?» «Тільки з великої поваги до вас!» – шанобливо відреагував Вася і з полегшенням подумки відзначив. Зальотний. Інцидент вичипався. «Шеф, усе окей?» – відчинив дверцята та шикарного лімузина похмурий хлопець. «Ікорка, салямі, фрукти і ваше улюблене пиво!» «Поїхали!» – дав команду стомлений Данилін Ібн Кацапчук. Нагадаємо, що офіційним туристом він скаконув через Беренгову протоку заляски у Владивосток. Машина різко рушила з місця, і двоє сурових чоловіків, молодий водій і літній пасажир, помчали по дорозі, свіжозмитій веселим дощем. Обличчя водія поволі освітилось посмішкою. Ти чого радієш? – добросердно тобто запитав Данилін. – Та оце згадав, як недавно мій двоюрідний брательник з угодного жадібного кориця. Упхав йому задешево два трейлери з пивом. А що ж тут смішного? А те, що пиво теж називалось «Білий відмідь», але було його рівно два ящики. Так звані контрольні ящики, а решта? А інші баночки були заправлені морською водою. Кустарним способом? Так. Це ж скільки дурної праці треба було докласти, похитав головою Данилін. «Уявляєте, як потім корейець рвав волосся на сідницях?» «А я не думаю, що ці два трейлери для пройді світа корейця стали трагедією. Можливо, він їх просто перепродав, ні про що не здогадуючись». «Ви так гадаєте?» – підняв здивовано брови Славик. «У житті страшніші бувають неприємності», – задумливо розслабився на сидінні Данилін. «Іноді навіть дах зриває. Ви себе маєте на увазі? Ні, голубе». Я тобі розповім абсолютно реальну історію, що відбулася в далекому 1945 році. Їхав солдат із фронту додому, віз цілий мішок, швейний голок. Голок? З моржка прорізала молоде чоловодія. Голок, голок, це був страшенний дефіцит у ті часи. Хто міг подумати? У голодній з леденні сорокові з таким величезним багатством можна було їздити селами і міняти трофейні голки на хліб та інші продукти. Отож, окупи їхало четверо чоловіків.